Berrien tenorea pantzo irigarrairekin eta gaur azken EPA bolan jege do Azken EPA jakinarazteko, azteko zoin egunez etxiko duten eien txaltegia, ikus molde desberdinak agertzen dira, egun bateko zerratze hortaz, jadanika aplikatzen duen isarriko Jean Minondoren lekokotasuna berri sailuntan. Euskal presoak ez dira Euskal herira turbilduak izaitekotan tan berriki hainbatek egindute galdea, baina baztertu du Espainiako ausetegi nazionalak, abokatek gorago joko dute orai. Ardiezne kantitatea goiti balimadoa, atik demorabelian ekoizlen kopurua apalduda, oarpen hau eginda interprofesionearen biltzarra nagusian, joan den aste hondarian, baina tezenteste ben, koabratifaren ordezkalia, komentatuko dauko. Eta etxekoak etxekoa, kauda Daniel Landartek idatzi liburu berriaren izenburua, irurogoita bioskali idazlen tekstu eta liburuak aukeratu ditu, libururen osatzeko berak aukestuko dauku. Arroa lehenik zorekin ketelinen. Ementoko amasai graduko temperatura, temperatura, temperatura, temperatura gorenak hogei gradoren inguruan izanen dira haize frango berreuta markelo metrorenean ufatuko baitu gaukua eta zerua, bisiki, nasia, lano eta iguskiarekin hati. <truz> Eta lehenik Michel Glan, Bayonako ospitaleko zuzendariak gutun bat idatzi die, lau mila langileeri, Nikola Bonomezonen aferaren inguruko girua estidadin galdatzeko, bere emozioa ipatzen du mediku hoiaren gestuaren ondotik, eta espero du lehen bai lehen itzuliko dela ospitalerat errespetua eta elkartasuna hitzak erabiltzan ditu. Egun dute okinek edo bolan jerek azken EPA, prefetari jakin arazteko, zoin egune zerratuak izanen diran. Hortik goiti isunak edo prosadurak ukanen dituzte eta pizuak izaiten ala dira, hastian behin okintegia zerratzea legez behartuak dira orai, batzuentzat beritsarra, ezin ulerduzkoa, aktivitatea paltze bateken kontraktu murrizketak edo kanporaketak izaiten alko baitira okintegietan, beste batzuentzatatik legeak ez du aldaketarik Ekar Jadanik zerratzea eguna egiten baitute, kasu horretan dira langile gutxi dituzten, okintegi edo bolanjeria guziak, izsarriko Jean Minondoren abezala. Gua gabaigira anitzea langile guti ikin, guetako iduitzen egun bat pausa ongi batela, iduitzen zautua gwebizimoldia mehizidira egun bat. Guk ezten eh, du mazina, azterenetan agontzegatea gira, eta zeo gestu guzteko hain. Eh? eta lan modian er, er, agapatu du eta den diak bitzekuntza ulerzen du historiori eta normal lehamezala bat dira beste batzio zutela nahi etxi egun guz ez ari dienak eta bon banan konkurrentza ezta da normala guztendu egun bat eta fornizak baititu e, hori egartzen duzte fornizak egun guz izo baitute eta hori aldizkatuz againalik itazke ari Klientek bidezko kontratu konpritsen dute 18 urte beste behan anitzen egokia da hauek gumat konpritsen dute, e -gum, e dute pausa giten Eta beste ikusmolde bat, ikusmolde desberdin bat entzulen dugu, zorziak eterritako berisailian legeau ezindarian ezartzeko, hasteguzian irikirik diren okintegi batzuen jabeak elgerreteratu dira, abokat bat ere hartu dute, eta edo bainan atzo prefetak errezibitu ditu, egun guzizidikiak direnen ordezkariak, eta ondotik jakinarazidu, inkesta bat eginaraziko sola departamentuan ezagutzeko okin edo bolan jermakotxaren nahiak. Tabako saltzaileak beti kesu, elgeretan atziak egin dituzte atzo frantziako bostiria ondietan eta euskal erikoak oksitaniako tolosan ziren. Zigarreta paketa generiko edo noutrulik ez dutena, hauek kaltia ondia eginen dietela jadanik ekenkatzarrian direntaako komerzueri idiote, kasik irumila enplegu galdu dituzte la urte astapenetik unata. Bizi mogimendukoek hiru alki hartu dituzte atzugo izian Bayonako HSBC bankoetxetik Herve Falciani, Suizako HSBC bankoetxeko Informatikalari ohiaren kontrako hauzia Asida Suizan atzo, beragabe Unek zuen, e Suizlik zafera plazaratu Klientan danabaten izenekin Eta zergarik espagatzeko Lekian emanazen sistima Hauziaren azteko eguna Otatu dute bizi mogimendukoek Beran ekin Eta itzemaiten dute alki horiek berriz agertuko direla parixena Cop 21 ingur amenaren aldeko biltsakaren karietarata Atzo Parixen asida, sei eskaldunen kontrako hauzia 2008-ko martxuan polizia gizon bat ilai zantzen Parixe aldean, autosaltzeko garazabatean, bosta autoe batxi eta tiroketa bat izantzen poliziarekin, eta bat hil zen, epaituak dira Mikel Carrera, Xabier Goyenetxea, Arkaitza Giregabiria, Joseba Fernandez Aspurs, eta Josu Urnieta eta izaskun lesaka, eta akusatuak dira ikusteko luketela gertekari horrikin. Tiroketaren lehkian beri Jo Schumacher Fernandez H pours c'est une bacari gratuite sans mais j'étais pressé berantago etaren kontra egin operazioetan geldituak izan ziren, chez acheter il du un Eta hainbat Euskal presu politikoek, Euskal Herriko presu negietara turbilduak izaiteko egin zuten galdea bota du Espainiako hausitegi nazionalak. Hortarako ez ditu argumentu edo argudio juridikoak erabili, legiak baitio presuak baduela eskubidea etxetik urbil izaiteko argudio politikoak erabili ditola salatu dute Euskal presuen abokatekin zahita. Euskal preso politikoek, Euskal Herritik urbilden diren presondegietara urbilduak izan daitezen eskaera luzatu zuten duela hilabete batzu. Bai Espainiar estatuan direnek, baita frantzian direnek ere. Horietarik batzuek, Espainian presondegiratuak direnak, Ezesko erantzuna eskuratu zuten eta beraz elegite aurkeztu zuten. Elegite horri ere, Ezeskoa emandio auzitegi nazionalak. Momentuz ez preso guzien elegiteari, batenari baizik bainan abokatuek pentsatzen dute beste entzat bera izanen dela. Naiz eta legeak onartzen duen presoak etxetik hurbilen presondegiratua izaiteko eskubidea duela, legedi hori ez duela errespetatzen Espainiarauzitegiak salatu du Jaione karrera abokatuak. Ez dietek kasurik egiten ez legedietan ez Europar mailan dagoen jurisprudentzian fintatutako edukinari eta irizpideei eta onartzen dute erabat dispersioa politikaren edo barne ministeritzaren esku ustea, nola behit? Zehazki, epaimai hausatzen duten bost epailek eman dute presoak hurbiltzearen kontrako erabakia eta saigarren bat aliz urbiltzearen alde agertu da. Orain, auzitegi konstituzionalean izanen da ondoko etapa, eta hor, emaitza baikorrik eskuratzen ezpadute, Europarat ere emanen dute hauzia euskal preso politikoen abokatuek. Eta après ancien momentus c'est tout beren prêt chouet que galderaren erantzunik eskuratu. Eta igande goizaldian, zorzi autobus erredituzte bizkaiko derion, bizkaibus kompainakoak ziren, ondoan atseman dituzte bidoinak erregaiarekin, bazen ere agili bat, ibon iparragire, eri haundiren presoaren librazia galegiten zuena. Sortu alderdi abertzaleak xalatu du gertakalia, ezker abertzalearen estrategiarekin ez datorrela bat errandu, Gatazka betikotu nahi dutenen gain du, hau da presuen eskubideak urratzen dituztenen gain. Eha txemilduk e ref e refusatudu uh, eraso hori, holako gertakaliak presuen kaltenako direla. <timan> Ardiezne kantitatea, goiti balimadoa, ekoizileko purua apaldu da azken urtean. Joanden orziralean iraganda, Ardiezneko enterprofesionaren bilzara eta han oarrao egina izan da. Bestalde, egiturak eta aldaketak ere zehaztuak izan dira. Arranola OPE, da Organizazioan de Producteur delakoan plantan ezartzea, ipatuak izan dira. Ardiezne xailaren osagarriaz, beinat zenteste ben, kooperatifen ordezkaria. Zene bon, kurte mino ezne guti xot e, izan dela xasuin hastian, gero rokorki xasun uh, hundarian izan da ez nia. Uh, Ala ere berruita emezortzi uh, miliun ezne bildudira. Nahiz eta arengura pixka izan denan esne eh, kalitateean gainan ahaudu dainmainan bon. rokorki esnek antitatezeak hemendatzen dira, zen eh, behoi mila pintasne eta taldu gira etalde bako. Et, jakinez urte gusiz hoita eh, hamak be joi esalde gelditzen direra es es salttzetik. Pondu bat ondoko honetan egin pixka bat eta baknatu gasoenean ezaguttzeko ussteko esalde eh, e txiida denna ez bakarik edo nahedugu gauzodi bar natu. Eta, segitzeko ko bi emaitza lau erdiko xapelketan finala laurdenetako ligaskako hirugren eguneko partidaak katzo uh, txale apaian Tolosan laisola nahausitu daarolari hogeita bi eta ha bi gisourtan final erdietarako saikatzen da laisola garatenian partida edera izan da uh, bikintzen diferentziarekin jenktu dena, Mozondarzertikazuk begeita hamar beroita zorrgzi irabazi dute hospital arizmen mendiren kontra. Liburu baten aurkezpena horai, Daniel Landart, antzerkiegile eta idazleak, ebere azken lana, lan berria, plazaratu du. Etxekoak izen buruarekin, irurgoita bi euskal idazleen tekstu eta liburuak aukeratu ditu, eta hauetan etxea eta etxekuen gaiak aztertu ditu. Aitorra askin. mendeko bi autoren testuak eta hogei mendeko irurogei idazleen testu eta liburuak aukeratu ditu. Etxearen eta etxeko terminoen inguruan ikertu ditu. Lan hori, etxea, kokalekua eta etxekuek terminoak duen garrantzia azpimarratzen du. Lanak biltzen dituen testu gehienak, hogei garren mendean idatzietuakoak dira. Naiz eta salbo espeniket baden, badira, emeretzi garren mendean idatzietako pi, etxon barkosek eta jan batiz elizan bururena. Daniel Landart. egan behar da beraz gehienak e, ogoi garen mendekoak direla eta deskripa peretan, ba familia e, beren oiturak e, aipatzen dituzte, batzuk e, itxura, e, etxaren itzura edo loturak e, oiturak anitz, a, anitz oiturak a, agertzen dira beste batzu berriz, beren etxea eraiki beitute eta hudabilak Eta etxe, ba, e, esplikatzen duten zergatik egin duten eta e, e, e, transmisioa benetan e, agertzen da ere. Xavier Amuriza, Itxaruborda, Xavier Lete, Xavier Mendeguren Joseba Zaharriuna india eta Bernardo Atxaga idazle gaurkotuen lanak ere aurkitu daitezke. Eta hortaz gaina sinonimuan iztegiare osatu du geigarri modura Aztapenian ez zuen beharrik ikusten Daniel Andarte kolako lan osagarri baten egiteko Bainan lagun bati irakurtzeko eman eta areko hartarazizion Itzabanzuen eranaia erresteko konbeni zitekela Goiz berrileken segitzen dugu Nazioarteko berriakora izueken Kristof eta Batik eta Turkia Konstituzio berri bati buruzdua Legibiltzareko haute eskundeak aise irabazirik, Erdoanen AKP erregimenaren aldatzeko uhatsak emaiten asida konstituzio berri baten bidez, presidentearen botere askartu nahiko lukete hala ere alderdiak ez du alkirik aski bere aldetik bakarrik bozkatzeko eta beharko ditu nazionalisten boskak ere bai ezta ez da bizkizaila izanen horien eskuratzea eta e-referenduma izanen da ondotik bestalde kampaina denboran itzemanaba zuten ere, kurduekilako bake elkahizketen berrizastea, hori momentuko baztertua da, segurtasuna berrizari behar dela baitiote. Bekinek engaiamenduak hartu dituko pogoita batari begira. Mai Parisan iraganen den klima konferentziari buruz, Holand-Frantziako presidenteak munduko kutsatzailea handienari gehiago galdegin dio, juridikoki engaiatzen duen akordio bat sinatu dute atzo, berrikustik pek Berrikuster baldintzarekin janai baita bost urte gutzis pundorik itenalko dela ikusteko engaiamenduak txikiak direnez. Ora jaarteko ekarpenekin nazio batuen ustez berotze klimatikoaren bidean 2.7 gradutan gira iru. Elkarten arabera elburu 2 gradu delarik mende bukaera itsin. Yemenen Arabia koalisioa katez beriz hartu nahi du. Gatazkak segitzen du, konstituzio bat berri baten kontra altsatu ziren utiak eta sale presidente hoiaren aldekoak batetik, mantzuga adiren aldekoak eta saudiak arabiak ere maiten duen koalizioa bestetik, erri hirugarren hiria data ez eta utiek atxikitzen duten koalizioak blindatuak igorri dizkie gobernuaren aldekoera momentu berean nazio batuetako media tzaileak, bake elkarrizketak antolatu nahi ditola jakinarazidu azaro erditsurako. David, surutu sa aste hartuntako goizberiko gomita erre alako futbolariak antolatu ikastaroa ipare euskalegriana ipagai bigarren partian Antion Duhur erre aliko langilea gurekin ere xuri urdinen garapen plangintzaren berri emanen dauku ipare euskalegriari begira. Arroaren uh, aipamena eta zergan uh, lanuak Eta aizia badela, aizia kufatzen duela, azteko endai andoni bane garazin eta ustaritzen, uh, argitze batzu badira, baina uh, lano frango ere amasei gradu, iru uh, erri horietan eta maulen zer gara duzue baina eta laguriegunon. Et genou un Christophe Tabati qui a bahanaise ai sake se gyanerait teko diela halaique immediat ce grado baitutu goisontan a resti huntan haba sorti bien benhergunuke eta mon ko alondaisuma du balima du tu de moder benhergunuke Mirezker baina, teuri sortaino bat zu behar, badagoizuntan kostaldean, baina ez dute luzaz iraunen uaginio horiek eta gero altsatuz joanen da, eta ratxalde aski goxoa iragan behar ginuke, mezortzi emedetzi gradoren inguruko temperaturek ilan, uh, iguzkia eta lanuan harteko nor gehiagoka baita ere bihar, aro goxoa ala ere biharko temperaturak gorenak biharatxaldean, ogoi, ogoi tabat gradoren ingurukoak.